Vajtëm me t'zimina l'ibrit shërhu sënna t'i imam barbaharit rahimahullah Yamina pikan nishina jastad dhu Kukathon autori rahimahullah Wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi l'azim Wa man qala biha fa huwa kafirun billahi La shakka fihi Fod ni bid'at që asht sfatur alia asht kufr Ësë e mohim daj Allahut mağdhuruesëm. E kush e thot kët bidata janë mosbesimtar, është kafir, e da për këtë nuk ka durim. Dhe cili është ai bidat? Thot men yu'minu birraja. Wiqulu Ali ibn Abi Talib hayy wa sayerja'u qabla yawm al-qiyama. Do më thën ai bidat është bidati që quhet te rafidit rrugja çu them thon kthimi ata thon se aliu radhiyallahu anhu është gjallë dhe do të kthyehet për paradisën e gjykimit u Muhammed ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far ve do të them edhe për këtë pra Aliu, Muhammed ibn Ali, Ja'far ibn Muhammad dhe Musa ibn Ja'far thon se janë gjallë dhe do të kthjehen paradisës së gjykimit ثوت و يتكلمون في الامامه اذ فلسين تمنه امام اللهوت بر بره وتيته اماميت كشمه راض تشبسوين رافيديد وانهم يعلمون الغيب اتاثونس امامه ادين غايبين ثوت فاحذرهم فانهم كفار بالله العظيم pra rrugu prej tyre ata janë mosbesimtar, janë mohues të Allahut të madh. Waman qala bi hadha alqawl, do thënë edhe gjithashtu kush e thot këtë mendim është po ashtu prej mosbesimtarve. Kemi përmendur se rafidit kanë disa bidate, të cilat janë kufër, disa fjalë të janë shumë të fllihura që kundërshtojnë që kundërshtojnë bazat e islamit, e kundërshtojnë në esencë Kur'anin dhe Sunnetin. Ato janë të shumta. Disa janë më të mëdha, disa janë halama të mëdha, edhe një prej tyre është kjo që besojnë se këta imamë janë xhall ose besojnë se Mehdiu është xhall të cilin ata e besoin, edhe do të kthehet për para ditës së gjykimit. Ata thonë se me hdiju, ose imami i tyre që është preje e hlulbejtit, si që pretendojnë ata, thonë do të kthehet edhe do të rinjale 500 veta prej kure ispë, pastaj do t'i vrase. Pastaj do t'rinjale 500 t'i jirë dhe do t'i vrase, Pas taj prap 500 kështu deri në 3000 veta Për gjithë këta, dhe më thënë, që kanë pas një loj pusteti gjatë historisë islamë Dhe më thënë, duke fillu prej Ebu Bekrit, radhe Allahu anhu Pas taj Omerit, radhe Allahu anhu Thonë se Ebu Bekrin dhe Omerin dhe ti gozdojnë Dhe më thënë, dhe ti krytëzojnë të gjallë Ky asht gjitha këto, do të thon këto besime i kanë vetëm për ta shfa, për ta sfryr at hakmarrjen ndaj Islamit, ndaj muslimanëve, edhe ndaj bardzve të Islamit. Do thotë thon se këta Imama ose Mehdiu sipas pretendimeve të tyre kur të tkthehet, do të thën të thirin gjallë dhe këta ndaj cilve ata nuk kanë post sons takmeran kuptohet se në kohën e Bubekrit dhe Omerit nuk kanë ekzistuar fitne. Kanë gjithë kanë qenë muslimanë, gjithë përkrahës të Islamit dhe kontribues për shpërndarjen e Islamit. Në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu janë paraqit ata njerëz të fëlliqur, të cilët e kanë sulmuar Uthmanin radhiyallahu anhu, pastaj kanë vazhdu fitnet në kone Aliu, të radhjallohan, e kështu më vonë, për rafidit janë bush me më lef ndaj muslimanve, për shak se muslimant në kone Omeri, të radhjallohan, hu, e kanë shkatru për andorin e tyre e, shumë gjatë mi vjeqare të cilën ata e kanë dogarit për andorit shend, për andëria persiane, ose perse, Edhe prandaj janë sfaç në me maskën e islamit për të skaturu islamin, pasi nuk kanë mundësi këtu të ballafaqohen haptas ball për ball, por e kanë zgjedh këtë metodë të fshehjes, mas maskimit rënës, edhe në realitet të është prej bazave të akidës së tyre, ajo që quhet tukië ose taqia, them dham fshehje ose dyftyrësi, dhe më thonë, ndryshet shfaqet për para njerëzve, ndryshet ketë besim në zemër, edhe ata kanë ketë mlef kunder muslimanve. Edhe sidomos, sidomos, më thonë, kunder Ebu Bekri të radhjallahu anhu, rratë të parë, sëpse Ebu Bekri të radhjallahu anhu ka qenë sebebë për mes të cilit Allahu e ka rujt islamin. Dhe më thonë, pasi ka vdekme e meri sër Allahu anem sëllëm, Shumica e gadishullit arabik, ose gjith gadishullit arabik, përveç mekes, medines, edhe pjesëve të hijazit, taifit, këtyre pjesëve të më thënë, këta kanë betë në islam, përse gjithë të tjerët kanë dalë për islamit. Edhe e kanë sulmu, edhe njëherë islamin, të më thënë si që kanë sulmu më shrikt për nga merin sëllallahu aleyhi vësallem, por Allahu e ka mbrojt Islamin përmes Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, të cilin e ka bërë sebeb që të jetë, do të them, të ballafaqohet me këtë problem me vendosmëri, me urtësi, me mençuri dhe është kthy fuqia e Islamit. Atherë pas kësaj, do të them, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka vdekur dhe Xilafetin e ka marrë Omeri radhiyallahu anhu. Atherë e kanë pas i kanë pas musliman të fuqishëm edhe të përgatitur dhe përmes tyre, do të thon bashkë me ata, me ndihmën e Allahut, e kanë përhap islamin jashtë gadisullit arabik. Edhe me hov të madh, do të thon ka fillu islamit të përhapet në për do të thon perëndim, nëpër Afrikë, edhe në lindje në drejtim të Persisë dhe nën Omar ibn Merit radhiyallahu anhu është skaturu ajo pë, një prej superfuçive botërore që ka ekzistuar atko, Persia dhe ajo familje Perandorake është skaturu Janrobro do të thënë dhe persët i kanë dogarit ata për Zotra, edhe për çentin, do të shend, më thënë perandoria tyre e shenjtë. Kështu që ketë mlef e kanë pas ndaj Omeri radhiyallahu anhu dhe ndaj Ebu Bekrit sepse këta janë ata të cilët e kanë ndihmuar Islamin më së shumti pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një prej tyre kuptohet se ai nuk ka qenë akt individual, atë që e ka bërë Ebuluqluha al-Majusi ai e ka i ka bë ato Omerit radhiyallahu anhu. Ai o ka qenë me komplot komplot të persianëve me xusive bask me yahudit dhe krister. Të gjithë, domethënë, si nga armiqësia ndaj islamit kanë komplotuar që ta vrasin xhalifen e muslimanëve, domethënë edhe njeriu siç vamë që më së shumti ka kontribuuar për fuqizimin e islamit, edhe e ka e ka vrar, domethënë Omerin radiallahu anhu. Pastaj, e, gjithashtu të njetin komplot e kanë vazhdu edhe kunder Othmanit radhjallahu anhu, por si duket dhe tëtë me gjusit nuk e, e kanë shfry kret mlefin, daj e bubekrit edhe omerit radhjallahu. Prandaj, nakide në tyre kanë diçka që e largojnë pak një pjesë të ati mlefi që e kanë në zemër edhe të ati hidrimi, Edhe prandaj e kanë kët besim se, ëh, do të thon këta imama, të cilët i ngritin pozitën e Zotit. Edhe imamat i kanë sigur Zotra se perendi të adhuruar. Edhe thon se do të kthehen këta Aliu edhe pasardhësit e tij, radiallahu anhu. Edhe ëh, çhasht, do të thon ajo flliçësia ku shfaqet se thonë që do të rinjallë e Bubekrin edhe Omerin edhe do të gozdojë në drum edhe do të rinjallë 500 prej kurejshitve të cilët kanë qenë në punës edhe kontribues, komandant mësues, e kështu më radhe kështu më radhe, më thonë ata që ka e kanë ndihmu Islamin që e kanë përkra islam, Islamin që gjitha ta pra do të rinjallë dhe do të, të vrase prap, pra që ta e ma kët akide që pretendojnë domethën as për ta zbraz atmlefin edhe hidrimin që kanë kundër islamit dhe muslimanëve. Gjithashtu prej besimit të tyre është se imamati tyre e din ghaibin. Edhe thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e nuk e ka ditur ghaibin, kurse imamati kanë ditur Pra ndaj, kur flet për nga meri, sallallahu a nësillim, për qështjet gajbit, për kryimin e qijive, tokës, edhe për qështje, dhe më thënë që janë në fushën e gajbit, thënë nuk e kemi obligim të i besojmë, kurse kur flasin imamat për gajbin, atër e kemi obligim të i besojmë. Qështë më thënë, pra mohim i Kurani dhe Sunetit edhe shpikje e një besimi tjetër. Edhe kjoj besim, që e kanë besimin e këthimit, rëgja, me të vërtet ka në gjashmëri të jeshtë zakonshme me besimin që ka dalë në kohën e fundit të dëshmitarëve të jehovajt, të cilët, pra rafidit thonë se këthehen këta imama, për cilët thonë që janë gjallë, edhe i apin cilësit zotit, cilësit përëndive, edhe këthejen këta, rinjallën besimtartë, du më thënë bje një shi, rinjallën besimtartë, vinë për nga mërë, du më thënë, përrej për, për popullit musajt, shtavet veta, përrej popullit nuhit, kështu du të rënditin, rend, edhe gjitha tali uftojnë kunder muslimanve, du më thënë, ëh ova këo i ngjan do thot e, se e kanë zaventsu besimin ditën e gjikimit me kët besimin në kthim thotçi thon se ringjallën besimtar sipas definicionit tyre disa për atyre që i përmendin ska dyshim se janë për njerëz më të mirë pa besimi tyre nuk është nuk është i vërtet thon për gjithë këta ringjallën edhe bash në udhëheqjen e imamave të tyre qoftë i luftojnë muslimantë ehlu sunnit i ringjallën e Abu Bekrit nis katrori i dënoi në këtë më radh, do të thonë ky është një prej besimeve më të fllihura të rafidive. Ëve prandaj nuk ka dyshim se kush e beson kët këtë çështje, këtë, këtë besim, ai është mosbesimtar, siç ka thënë Imam Bebberhari. Edhe kështu kam thënë dietar të gjeneratorëve ndryshme përseun e Ibn Hazeri e të tjer, kam thënë kush beson në raxha, ai është kafir pa dyshim. Sepse të gjitha hadithet edhe ajetet që flasin për ditën e gjykimit, për ndodhtë ditën e gjykimit, ata i prstatin edhe i kthejnë për këtë raj'an. Domethan për kthimin, nuk është pra ato ajete që flasin për ndodhjet e ditës së gjykimit, hadithet që flasin për ndodhjet që do të ndodhin ë para skatrimit, gjat skatrimit, ringjalljes së mëradh, ato të gjitha i fusin në funksion për argumentimin e kësaj raxhas ose kthimit. edhe kjo nuk ka dyshim pra si të se sihet se tast buron vetëm nga urrejtja edhe mdhlefi kundër islamit dhe muslimanëve. ë nuk ka dyshim se nëse një musliman i analizon këto fjalë dhe këtë besime, këtë gënjeshtra, nëse ata janë kufër, janë mohim i Kur'anit dhe Sunetit, janë gjenjeshtër kunder Allahut dhe të dërguarit të ti, sallallahu aleyhi vësallem, edhe është një armitsi ekstreme kunder Islamit, për postrimin e Islamit, postrimin e muslimanve, postrimin e sahabeve të pengamirit, sallallahu aleyhi vësallem, nga njëra an, anë, nga anë atjetër, gjithashtu ekstremizmë dhe të prim në ngritje të disa personave prej sahabeve, prej elulbeitit ose disa dy tre individ të tjer jashtë elulbeitit që janë që i ngrenë deri në pozitën e perendive edhe thonë se ata e din ghaibin këto të gjitha nuk ka dyshim se janë kufër pasi Allah subhanahu wa taala ka thënë kul la ya'lamul ghaib man fis samawati wal ard qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa allah thon thoi Nuk ka në qiej dhe në tokë, dikush që e ti gajbin përveç Allahut. Pashtu ka thënë Allahu, alimul gajbi, fe la ju dhëru ala gajbihi ahada, Allahu është të gjithdishëm për gajbin, edhe atë nuk jashfaq asë kujt, illa manir të damir rasulin përveç kujt do Allahu prej për nga merve, fe innehu jesliku min bejni edhejhi më min khalfihi rasada, edhe kërja spallë Allahu, du më thanë i ve mbrojtje prej përpara dhe mbra pa që e, në mësta kuptojja atë spallë e askus tjetër përveç ati për nga merit cilit ka dashtë Allahu të spallë diska prej të qështjeve të gajbit Prandaj e, dituria e gajbit është vetëm tek Allahu subhanahu wa ta ta'ala dhe askus tjetër dhe nëse do diska prej atyre diturive Allahu t'i shpal dhe dikuj t'i shpal edha i e di pas shpaljes pas t'aj njerëzit tjer edhin atë qështjet gajbit pas i e kanë dëgju këtë shpalje prej pengamerit e, cili të qoft sallallahu aleyhi wa sallam pra ndaj ne i besojm gjenetit, gjenemit e, qështjeve që ndodhin ditën e gjykimit, siratit, mizanit e tjera e tjera Kto janë gjithashtu çështje të gjebit, edhe ne nuk i dimë me diturinë ton, por vetëm me diturinë që është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato i kamsu me shpallje prej Allahut dhe jo me dituri nga vetja e tij. Se Allahu i ka thën pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thot Qull, la e kulu lakum indi qazainullahi, wala a'lamu lgajb. Më thënë, thuaj, unë nuk ju them juve, se i kam thësarët e Allahut, se i posedoj thësarët, wala a'lamu lgajb, dhe osëse e di të fshehten gajbin, wala a kulu lakum inni melek, dhe nuk ju them se unë jam angel. In et tabi'u illa ma yuha ileyja, un endjek vëtë matë që më shpalët mua. Pasta gjithas të në tjetër ajetë, thotë, wala aqulu lëkum, për nuhin aleyhi s-salatu vës-salam, thotë Allahu, që ika thonë po blitëti, wala aqulu lëkum, indi khazainu Allahi, wala a'lamu l-gajba, wala aqulu lëkum, wala aqulu inni melek. Pra un nuk thëmë, se i posedoj thesarët e Allahut dhe nuk them se e di gajbin dhe gjithashtu nuk them se un jam melek, angel për gjithashtu duke e urdhru pengamerin sallallahu aleyhi wa sallam pra pengamerin më të vlefshëm për e të gjithë të dërguarve sallallahu aleyhi wa sallam Allahu thot kull la emlikuli nefsi nefran wala darran illa ma shë Allah, pra thuaj, unë nuk kam dorë për vetën ti me, dobi ose dëmë, për vetë që asaj që do Allahu, min al wa lew kuntu a'lemul gajbe, les të këthertu minë al-kajr, wa ma mësëni jesu, si kur të kësha ditë të fshehten gajbin, do t'i gisha shtu të mirat për vetë, dhe nuk do të më kështë të prej kur asë një keqë. Inë anë illa në dhirën vë bëshirën, liqo min minun, unë jam asë gjë tjetër për vetë se një, për gëzues dhe qartues për popullin që besojnë. Edhe kë ky është besimi i të gjithë pejgamberve, edhe besimi i besimtarëve që i kanë pasur me ngjërt, kurse rafidit e kundërshtojn kët, edhe thonë se ghaibin e din imamat, edhe ata kanë drejt dë bëjnë, dë thënë, e, të bëjnë, do thonë, ë çto dëğa kundër vullnetit të Allahut subhanahu wa taala e kanë gjithashtu rafidit një besim që thonë se kur dhvije me hdiju të më thanë mundet me ba gjana të cilat nuk ka mundësi me ba Allahu subhanahu wa ta'ala pas ta i thot uh, autori rahimahullah kale Ta'ma i ben Amr vë Sufjan i ben Ujajna të më thanë këta dydjetar i ka përmendur Ta'ma i ben Amr غ سفيان بن عيينة قال من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس بركس تشندرون نوك مر demek نوك مر تشندريم سكوش است ما يلفس ماثماني apo aliu اي است سي سيري نوك لفدوهت Nuk i flitet dhe nuk lejohet ulesh me ta. Wemen qadda me alijen ala Uthman fa hua rafidi kusje përparsi alijut dhe më thënë kusje bën alijun më të vlefshëm se Uthmanin aja është rafidi qad rafada emra ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aja e ka refuzu pra mendimin ose unanimitetin i gjmajnë e sahabëve të më nga merit sallallahu alaihi wasallam ومن قدم الثلاثه على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم كوس يجيب për parësi këtyre treve do thonë Ebubekrit Omerit Uthmanit përpara gjithë sahabeve të tjerë dhe për të gjithë të tjerët lutet për mësir nuk flet për gabimet e tyre fa huwa ala tariq al-istiqama wal huda fi hadha al bab ayas në rrugën e udhëzimit Në këtë tem Dëmë thënë, udhëzimi në këtë tem Pra thëtë uh, autori Rahimahullah është që Thuështë se ma i vlefshmi këti u metit Pas për nga merit sëllallahu a.s. është Abu Bakri Pas taj Omeri, pas taj Othmani Dhe për gjithë sahabet e tjirë Thuështë se janë uh, Dëmë thënë, besimtar Të mirë, të devotshëm Të cilët i ka lëfdua lau Dhe për gjithë atat lutëshë për matmir, për mshirë dhe knajsi për Allahun subhanallahu te ala. Atherë ky është pasuesi të vërtetës dhe sunetit. Dhe kush thotë diçka ndrysem këtë tem, ai e, është në rrugën e devijimit. Kjo është çka thon autori rahimullahu, megjithse për vetë kësaj, pra nuk ka dyshim te el-suneti se renditja e sahabeve në vlerë është duke i përmend këta katërt si që ka në ardhë më radhë në khilafet. Këmë thënë, me vlefshmi është e bubekri, pastaj omeri, pastaj othmani, pastaj aliu, radiallahu, anhum, e gjmeim. Pastaj gjithë sahabet tjërë. Edhe, pësoj që së qërru mëse këtu në shërhusun, në ose të akida vasitije, se për të tjërët nuk je pëtë vlerësim në pozitë, do të them në thënë, aspekt të përgjithshëm, pasi në disa aspekte diku shpreh sahabëve ka vlerë më shumë se diku tjetër, ku se ai tjetri kanë tëra aspekte më shumë vlerë. Kështu që më të vlefshmit janë këta 4, pastaj vijnë sahabët e tjerë. Por të gjithë janë prej do të thotë janë më të mirit e këtij ummeti. ë Kjo është ajo që për cilën është arritë, pajtu e shmeritë të gjithë, gjithë ehlisonetit. Më më thënë pa dalim. Me gjithë se në një kohë ka pasë kundrështim të disa prej ehlisonetit. Si që ka thonë i bëntejmija, rahim e Allah, në kide vasitije, ka thonë se ka ndodh i khtilaf për të, të disa prej ehlisonetit, ka ndodh i khtilaf, pra divergenca, jo i gjithë e hlisonitit, po dhe disa individ për e djetarve të hlisonitit, kanë pas kundrështime, duke i dhënë përparësi aliut për para othmanit, rrëdi Allah mu, an huma, dhe më dhënë në vler, si që ka shpjegu i bëntemija, dhe më dhënë disa, i kanë dhënë përparësi othmanit për para aliut, disa aliut, ma shumë se pra në vlerë ka për parësi për para othmanit radiallahu anë huma, e disat të tjerë nuk kanë folë, dhe më thanë, kanë thanë që nuk kemi qëndrim ose nuk e dimë se cili është me i vlefësëm othmanit apo aliju. Këto dy mendime, ata që thonë se aliju është me i vlefësëm se othmanit, dhe ata që thonë nuk kemi mendim në këtë qështje, jan gabim. Dhe natkoh që ka ndodh kjo ky mos pajtim, ata janë të arsyetuar prap prap janë prej ehlisunedit e ehlisunedit. Por ky ihtilaf ka prfunduar, nuk ekziston më te ehlisuneti. Prandaj ai njerëj që i jep përparësi, prandaj ka thënë autori Rashidullah e ka përmend fjalën e Sufiani ibn Uyaines. Ka thënë kush qendron nalat, do të thonë nuk nuk i jep përparësi As of As-Sufmanit as-Salihut. Ai është shiri. Do thënë, prandaj, ëm te transmetuesit mund vëreni, nëse Allahu ju jep mundësi që të vazhdoni në kërkimin e diturisë, gjeni se çdo i transmetues që është i besueshëm edhe i pranuesëm transmetimi i tij, thuhet kaqen shia. Edhe kuptimi kur thuhet se kaqen shia është ky si që thëtë Sufjan Ibn Ujene menë wakafë indë Uthman wa Ali pra ndalet nuk jep për parësi as Uthmanit as Ali edhe kjo pas e, kalimit kësaj periude anësht bidat dhe më thënë qëfë se dikush qëndron thëtë laju Abdel nuk i thuet së është i besueshëm edhe nuk i flitet dhe nuk ulet me ta pra në usbit aziz. Por në atë periudhë nuk ka qenë bitazit, më thonë ka pas prej el-sunetit që kanë qenë edhe kjo ka qenë për shkak të haditheve të shumta që tregojnë vlerën e Aliut radhiyallahu anhu. Një numër i madh prej atyre haditheve janë të triluara, nuk janë të vërteta. Një numër janë të dobta, dhaife, por në atë periudhë nuk ka qenë kjo e qartë. Edhe prandaj kur i kanë pa njerëzit ashum hadithe që flasin për vlerën e Aliut radiallahu anhu, atëherë janë dalë kanë thonë nuk mund nuk mund t'i japin përparësi Osmanit ose Aliut, ose disa i kanë dhënë chart Osmanit, por kur dihet se hadithet këto shumica do të thonë janë dopta ose të rënshme, atëherë nuk ka dyshim, kurse hadithet e qarta edhe qëndrimi i sahabëve gjithashtu, ixhma i sahabëve pastë Çart se Osmani i 3-ti, projekti umetit, pastaj vjen Aliu i 4-ti, pastaj sahabët e tjerë. Ëh Kjo, siç ka thënë Pentemia, në lidhje me vlerën, kurse në lidhje me khilafetin, nëse dikush flet keq për khilafetin e këtyre 4 khulefave, atëherë ai nuk ka dësim se është njëri totalisht i devijum se e përmenëm në a kida wasitie, ka thonë është me i devjum se gëmari familje së ti. Më thonë, është kretës ishtë i devjum edhe nuk e, nuk ka thon, nuk ka së një pik u dhëzimi në këtë ten. Pra e njëri që flet diçka keqë për khilafetin e Bubekrit ose të Omerit, ose të Othmanit ose të Aliut, radhi Allahu anhum e gjmeinë, ajo sti devjum edhe kjo nuk është fjalë që kanë zir, e kanë nxjerr e kanë nxjerr rebiofcat nuk është fjalë do të thonë që e kanë nxjerr xhamit po është fjalë që e ka thon Sufiani ibn Ujeine që e ka thon Berbehari që e kanë thon imamat e diturisë do të thonë dituriz, thënë, prej seleve edhe të mëvonshmeve ibn timia e të tjerë thotë përket nuk ka as një dysh 200 të helsë në al-jamaa a njëri që fletë keqë për khila fetin, këto nuk ka dushim. Pra, pra ndaj ka që shumë për theksoj dhe për zgjerona, që ta kuptoni se ka pas disa për e hlisënetit, që kan pas i khtilavë vetëm në vlerë, edhe këvi khtilavë kanë varu, më thënë nuk eqziston ma. Pra prap, edhe sot, nëse thot dikush se ali ju ka ma shumë vlerë se othmani, edhe e një shbita që gji. Por në që se ofendonë, ilafetin e Neonit për këtën e katër kalif ar-Rashidin, aparat nuk ka pas asnjë dyshim se është Bitazzi. Si ka thënë Ventemia, si tham pra, e, kjo është ndide me vlerën, kurse nëse dikush flet keq për hilafetin e tyre, ai është më i devijum se gomari i familjes së tij. Ëh prandaj është për të çditë sot kur njerëz don thon kur dëgjojn fjalët e seyt Kutubit që thot se xhilafeti Uthmanit ai thot xhilafeti Aliut është vazdu vazdim natyror i xhilafetit Abu Bekrit dhe Omerit kurse xhilafeti Uthmanit ka qen zbrastir ose vakum në pushtetin islam do thot që ngon Uthmani radhiyallahu anhu nuk ka pas pushtet islam edhe thot Ata të cilët e kanë vra Othmanin, janë ma fër e, frymës islame sësa Othmanin. Radiallahu anhu. Edhe pas kësaj, du më thënë, kurishojmë fjalët e selefit, sidë mësë, shka kanë for në këtë tem, edhe deri djetarët e kohës tonë, prapë gjenë njërë të cilët e arsietojnë sejtë kutubin edhe nuk e arsietojnë Othmanin edhe ose sahabët. Sejtë këtubit thëtë që në kohë në Athmanit janë rënu bazat e islamit, nuk ka egzistu, dëmë thënë, pustet islam, edhe, prandaj, pas kësaj vazhdojnë edhe për një numër të madhë të sahabeve, të flase se ata e kanë traftu islamin edhe kanë bërrit dhe e këstume rab, edhe kuptohet që pas këtyre e ka shumë më kollaj edhe për shumë pustetar, të asaj ko, dëmë thënë, të me vive, sidhë mësë, ka folkeç edhe ma von do të thot për të gjitha secilit islamet. Domethënë që Islami nuk ma. ka mbet më. Ka sipas sejt Kutubit, ka ekzistuar në kohën e Bubakerit Omerit. Pastaj ka pas një vakum, ka ardhur në kohën e Aliut, prap Islam ka pas edhe më është rrënuu Islami. Në kohën e Mevive është skatur Islami krejtësisht. Edhe ma von atëherë dhe më shumë. Prandaj në kohën për në kohën e tij ka thënë e, e gjithë bota është në, e, mek, në rrugën ose si në shëqerinë e gjahiljetit, për para ardhjes për para ardhjes për nga merit edhe pse ata në minaret të tyre thojnë lajla hajle Allah dhe të kretë muslimant që në përgjamia thiret e zoni edhe vende islame ku e, gjikohet me shëriatin e Allah të kështu me radhë, të gjitha janë në kone gjahiljetit për para ardhjes për para ardhjes për nga merit anipse thonë la ilaha illallah, nuk kanë të më thënë lidhje me fjallën la ilaha illallah. Në kjo është devimi i ti edhe është për të cudit si ka njerës që pretendojnë se janë musliman, edhe thonë se janë prej hlisonetit, edhe vazhdojnë të e, arsujetojnë edhe të ambrojnë edhe në këto qëndrime. Pra ndaj duhet të mësohet akidja ahli sunetit, këto e baza të cilat për mësojmë që të kuptohet nivelli i devimit të këtyre dhe nivelli qmenduris këtyre njerëzve. Mëtut jë fëtë autori rahimahullah Vë sunnë antashhada anna l'asharat allazina shahida lehum Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil gjenne, anna hum fil gjennati la shak. Pra suneti është këtu suneti është për qëllim islami, të më thënë akidja e drejtë, nuk është sunet vej për, për cilën shpërblejesh nëse e banë e nëse nuk e banë nuk dinojshë suneti të më thënë baza islamit është që të dëshmosh se dhjet dhjet vetat prej sahabeve të cilët, për cilët ka dëshmu për nga miri sallallahu në nësën se janë në gjennet të dëshmosh se janë në gjennet pa dëshim që janë ato ata për të cilët ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se janë në xhennet, edhe ti thua se janë në xhennet, padyshim. Edhe ata janë katër halifët e drejtë. Pastaj Sa'di ibn Abi Waqqas, Zubair ibn Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Said ibn Zaid, Abdulrahman ibn Auf, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. Këta janë 10 të cilët i ka përmendë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në një hadith Uh, por përveç këtyre gjithashtu në dëshmojmë për se cilin uh, individ, prej sahabë, për e sahabëve për të cilin ka dëshmu për nga meri sallallahu me sallam si që janë uh, thabit i bën kajsh i bën shemmas këtë e përmendëm edhe në akide vasitie i cili ka pas zonin e fuqishëm edhe kur ka zbrita jeti ja ju hëllëdhin e amanu la të rfeu asuajt e kun feu kasautin në bi më thëna ju që kini besu mëse ngrini zarin bizarin e profetit, sallallahu më nësëllem, anë tëhbëta a'maluhum vë anë të mletë shëhurun, dhe më thënë uh, që mësët ju shkatrojnë vejprat duke mësëndije ju. Edhe aj, kër e ka të gjukit ajet, ka thënë mu shkatrojnë vejprat, edhe nuk ka dalë prej shpije, pas të aj, për nga meri, sallallahu më nësëllem, pas një kohë e kur e ka vërejt që nuk uh, për e shë, ka thënë uh, thujni, pra kanë për edhe ka të regu shkakun, ka thonë për nga mëri sallallahu në sëllem, aj nuk është uh, që ju kanë shkatru veprat, por aj është prej banorëve të gjënetit. Pastaj gjithashtu ka dëshmu për nga mëri sallallahu në sëmë për Abdullah ibn Selamin, radhjallahu anhu, si që thotë uh, Sa'd ibn ebi Vakas, nuk e kam dëgju për nga mëri sallallahu aleyhi vësallem, të thotë për ndë njëri të gjallë që e cëmë bitok, se është prej banorëve gjenetit, përvecëve për Abdullabën Selamin. Në gjithashtu, e, një grua që ka bënë zina, e, ka thonë, pra kardë, ka ardë, ka mbetë shtatë zonë, dhe më thënë, prej zinas, edhe është pëndu, ka ardë të pinga miri sallallahu alai me sallam, ka thonë, unë jam shtatë zonë prej zinasë, Pra më pastro Atëher për nga meri sallallahu nëse me kathir Për gjithësin e saj Edhe i ka thonë kujdesu për ta Deri sa të linde Pastaj pas i ka lindur Ka ardh edhe Ka thonë unë jam ajo Pra nuk e ka kërku për nga meri sallallahu nëse Atëher e ka ardh Edhe ka pyth për nga meri sallallahu nëse Më kusë e merë Prafmijen në në kujdes Atëher Ka gjyku Pra që të ekzekutohet për dënimin e zinas me gurëzim Edhe është Pra është ekzekutu për mëkatin Dhe për nga meri sallallahu nësëm Ja ka falë gjenazën Atëherë, o meri radhjallahu anhuj ka thonë e, Si për jafalë gjenazën kërë ja ka bënë zina Ka thonë për nga meri sallallahu nësëllim Ajo është pëndu me një teube që nëse ishte shpërnda për 70 veta prej banorëve të Medines, dhe të kishte mjaftu. Pra teube të ube, fuqishme, që edhe për 70 veta kishte mjaftu. E, këthot, ku ka teube më të vlefshme, se sa ajo që, të më thënë, e ka dhuru shpirtin për Allahun së përna të tale. Të më thënë, pas i o shpendu, pra ka qene vendosur që ti zbatohet këtë dënim, për shkak se për shkak të pendimit të sinqert. Gjithashtu një shërbëtore e xhamisë ose robresh e cila e ka pastruar xhamin, ka qenë një robresh e zezë zzakë që ka punuar në xhamin, ka shërbëtuar xhamisë, do të thënë e ka fsi, edhe ka pastruar. Pastaj e pejgamberi sallallahu alejhi vesallam nuk e ka pa dhe ka pyet për ta kanë thonë se ka vdek pram edhe e kemi varosur ka thonë për nga meri së lëvarë pëse nuk më lajmërut mu atëher ka thonë tregoma një varën e saj edhe ka shku të varën dhe ja ka falë gjenazën edhe ka thonë këta varë janë të erëta për banor të tyre për Allahu i mbush me dritë kur unë falen për ta më thonë kur ua fali gjenazën Gjithashtu edhe një grua tjetër që ka qenë smurr, edhe do të thotë ka pausulme si lloj epilepsie, Allahu alam, ka ardhë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam dhe ka thonë, un kam sulme edhe zbulohem, do të thonë në atë moment. E lutë Allahu që të mëshiroj. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, nëse do elus Allahun që të të shëroj, për nëse duron, atë heret dhë, e kesh përblim gjenetit. Edhe e ka thonë, do të duroj, për kur kam sul me zbulohem, pra lute Allahun që më zbulohem, pra është kujdes për mbulesen e saj, për ruajtje në nderit dhe oretit, pa tjetër kjo, s'ka dyshim se duhet tjetë mësim për gratë tona muslimane, që të shohen se Qëfar vendosëmërija dhe qëfar sakrifice kanë pasë gratë e sahabëve Edhe ato duhet tjenë shembul për gratë se cilën grua muslimane Si që duhet gjithashtu edhe burat e sahabëve tjenë shembul për burat musliman në këtë ko Dëmë thënë kjo grua nuk ka qenë që ka dasht t'izbuloj bukurit e saj ose stëlit e saj Por, për kundrazi është kujdes për mbulesen e saj, për momentet kër ka pas pësullme, kër nuk ka qenë e vëdishme, edhe në atë moment ajo është brengos edhe është kujdes që tjetë e buluar. Edhe gjithashtu kras kësaj ka pas durim të pakrasueshëm për atë sprovën që e ka pas për smundjen, edhe për andaj si shpërblim për këta, e ka fituar xhenetin. Do të thonë edhe kjo është dëshmi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ai është prej banorëve të xhenetit. Gjeva këto ne i besojmë, edhe dëshmojmë për er pa dyshim se këta janë në xhenet. Kjo është akidia e e hadisut. <gjith> Pastaj Edhe në pikën tjetër thot autori rahimahullahu wala tufridu bis-salati ala ahadin illa rasul allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi faqat. Dhe nuk lejohet ta ta vços dikan kur e përmend me salavat Përveç për veç me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse thua bashkë me ta edhe familjen e tij. Do thonë kur thu sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sallam kjo lejot, du më thënë salavatet allahut qëfësin për të dhe për familjen e ti por që të veqojt diku shtjetër kër përmendet ajo është bidat pasi salavati dhe selami është i veqant për për nga merin sallallahu a ena sallam si që ka thonë allahu inna allaha me laiket e hu ju salluna ale nëbi pra, allahu dhe me laiket e ti qënë salavat për profetin ja e juha ledhina amenu sallu aleyhi wa sallimu të slima ojë që kini besu qënë i salavat dhe selam të shumët për të edhe e, ajo që është e lichme është salavat i përmenga merin sallallahu aleyhi wa sallim edhe kur përmendet e emri ti kurse kur përmendet dikush tjetër nëse është prej sahabeve thuhet radhi allahu anhu edhe kjo ka argument gjithashtu prej kuranit si, ka thonë allahu والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان مثلا parancit e par prej muhaxhirve dhe ansarve dhe ata qi i pasuan kta ne menyre me te miri radiallahu anhum wa radu an temsalla allahu ashtiknaqur me ta dhe ata jam te knaqur me allah gjithashtu ka than allah laqad radiallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahtash shajara Pra Allahu është t'i knaqur me dhe simtarë Të cilët t'a dhanë besen nën pejmen Pra kur përmenën dikush prej sahatëve Thuhet radi Allahu anhu Kurse kur përmenën dikush tjetër prej e, muslimanve Sidomos nëse ka ndë një vlerë edhe, edhe ka Ka bodi që kanë për të cilën kemi borç Përgjithësi si muslimanë Si që janë djetartë ose, ose njërzit e mirë që kanë kontribu për islamin Ose ka ka ndë një vlerë në dajteje në veçanti për që në prindi e kështu me radhë thu Rahimahullah Allahu e mëshiroft pra përpën nga mërtë salavat për sahabet radhe Allahu anhu për njerëzit e tjerë lutje për mëshir dhe falje pse ka përmen këtë sepse shijat rafidat kërë përmenin Ata që i përmenin, që, që thamdu, në thënë, disa prej sahabëve edhe pasarëzve të aliut, radiallohan, hu që i ngrejnë pozitën e përëndive, kër i përmenin ata, thonë, ose thonë, edhe kjo është bidat, edhe është kundrëshnim me këto ajete, por ata thonë këta, sepse uh, imamave ata i japin pozitë më të lartë se për nga mërtë, në realitetë. Jo vetëm që i barazojnë, po më lartse pejgambert siç edhe bile Khomeini ka thonë se jashtë prej bazave të domosdoshme të fesë son të fesë të tyre ka thonë prej ndarur darurijat do të thon bazave thelbësore të domosdoshme të fesë son është se imamat kanë një pozitë të cilën nuk mund të cilën nuk mund të arrij as një meleq i afruar dhe as një profet i dërguar do të thon janë pozitë matë lartë se me lajket dhe për nga mërtë, kjo është ajo që e ka shprej, kurse në realitet, besim i tyre ose ata janë pozitën e Allahotë, subhanahu wa ta'ala. Për ndaj, dhe më thonë, duke i parazuës e duke i dhanë për parësi për para për nga mërëve, atë thonë dhe salavat, dhe më thonë, cojnë për kër i përmendin ata. Nuk lejohet pra, kër përmendet dikus në veçën ti, cohet salavat por lejot për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dashkë me pejgamberin sallallahu alaihi ve wa alihi ve sellem dhe pika tjetër që është um, në lidhje me këtë temë thot autori uh, rahimahullah wa ta'lamu anna Uthman ibn Affan qetila mazluman waman qatalahu kana zaliman pra prej bazave të ehli sunnetit është që ta bish Osmaniu është i vrar në padrejsi dhe ata që e kanë vrar i kanë vra, kan bër padrejsi. Do të thonë, e Osmaniu radhiyallahu anhu ka qenë madlum, i shtypur, ndaj të cilit është bër padrejsi, kurse vrasësit e tyre kanë qenë zalimin, do të thonë të padrejtë ose mizor që e kanë i kanë kan tekalu kufit të, të lejuarës. E, edhe nuk ka dyshim se othmanin radhjallahu anhu nuk e ka meritu atë që e kanë bërë pra është vra në padrejtësi është vra du më thënë vra si e ti është padrejtësi edhe vra si të ti nuk ka dyshim se janë të padrejtë ma dje me sakta se janë munafik du më thënë ata që e kanë vra othmanin radhjallahu anhu jo vetëm që kanë bërë padrejtësi për si duket, ata kan qen mos besimtar që janë shfaq si musliman, të më dhënë mënafikë, sepse në hadithë sahih, është përmenët se ka thonë përgëmëri sallallahu aleyhi wa sallamë Ya Uthman, in wallake Allahu hadhe lëmër jowman fa aradake lëmënafiqune në tëkhlaq qëmisëke lëdhi qëmësëke Allah, fa la tëkhla'hu ka thonë Uthman nësa Allahu ta jepë që të pushtet në një ditë dhe kur munafiqët vijnë dhe duan të ta heqin rrobën të, cilë, të cilën të cilën ta ka veshur Allahu, mos ju bind atyre. Do të thonë vazdo. Ëh dhe kjo është ajo që ka ndodhur pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la yantiqu anil hawa nuk flet prej mendjes së tij, in huwa illa wahyun yuha zëjë që ka folur as vetëm spallje prej Allahut. Dhe Allahu i ka dhonë pustet Othmanit radiallahu anhu, pas ta i ka nartë këta munafik, ka ndasë qaj të largohet prej pustet, të zveshe atë robë të cilin ja ka vesur Allahu, pustetin. Dhe Othmanit radiallahu anhu nuk e ka, nuk jështë bind atyre. E, ka refuzu, dhe më thënë, që të bëj atë që e kanë kërku atë ta, por një kosisht edhe nuk ka leju që të luftohet hundë turen. Do thonë nuk ka dashur të të filloj xhakderga mes muslimanëve, edhe pse sahabët kanë qëndruar në anën e tij dhe kanë kërkuar leje prej tij që të luftojnë. Në mesin e tyre Aliu, Haseni, Husaini, Zubejr ibn Awan, etj., gjithë sahabët do të thonë kanë qëndrën në anën e Uthmanit radhiyallahu anhu. E, pra lufta nuk e ka leju Uthmani radhiyallahu anhu pushtetari, ata edhe në ket janë bindt daj kustetarit sahabet. Por disa prej shërbëtorëve të tij që kanë qenë brenda në shtëpi, i kanë nxjerr shpatat, do të thonë që që ti luftojnë këta sulmuesit që kanë hynë në shtëpi. Edhe Uthmani radhiyallahu anhu i kanë ndalu. Pastaj ka thonë, "Kush e lëson shpatën, as ti lir." Do thonë ata kanë qenë rob. Edhe i ka, "Jo, me këtë spërblim të madh, do thonë që e fiton i lirë nëse e ulni shpatën." nëse e lëshoni shvatën pra mos me luftu edhe as kush për i tyre nuk e ka lëshu, dhe më thënë ata kanë luftu me sinceritet për othmonit e Othmoni cili ka qenë në të drejt kurse sunmusit e ti të pa drejt këta du tëtë nga njëra an ka vepru si pas kësaj këshilët për nga merit sallallahu aleyhi mësillem nga anë atjetër ka vepru prap si pas këshilës tjetër të për nga merit sallallahu aleyhi mësillem Pasi i ka thon Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se do ta fitosh shahidllukun pas një sprove që do të vijë. Do të thënë do të jesh shahid pas një sprove që do të vijë, edhe ai e ka ditë se kjo është ta sprova në të cilën ai do të bjerë shahid. Edhe nuk ka dash tas pasi ai për veti e ka ditë që ka ardht koha që të vritet. Nuk ka dash që përkët të luftohet dikush tjetër edhe vetë ato se derdha gjakui ti të tërkujt. Edhe gjithashtu transmetohet se e, në ato ditë e ka e ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në ndër edhe i ka thënë ë bëndurim sepse ë iftarin e nesër do ta hasme ne. Domethën se prandaj Uthmani radhiyallahu anhu ka qen at dit duke agjeru edhe kur kanë hi këtë munafik të padrejt në në dhomën e tij kanë qenë duke lexuar Kur'an, edhe pra agjëruesin duke lexuar Kur'an, edhe kanë vrarë në atë gjendje. Nuk ka dyshim pra se ata janë armiq të padrejt, kurse Uthmani radhiyallahu anhu kanë i, ka i drejtë dhe e, i ishtypur do të thonë nga të padrejtit në këtë rast. Dhe pas këtyre fjalëve mengameri sallallahu alaihi ve sellem edhe realitetit që kanë transmetuar sahabët, tabiinat edhe imamët e diturisë, do të thonë, thotë se it-kutubi se ata që kan sulmu kan e kanë sulmuar kanë qenë më afër frymës islame se sa Othmani radhiyallahu anhu. Atëra nuk ka dyshim se këta janë, edini, do të thonë, këta sulmues kanë qenë të nxitur nga një yahudi që ka e ka pasë e mbinë, Abdullah i bën Sebe. Ajë i kanë zhitë me gjinjeshtra dhe me propagandë të rrenshme, që të bushen, dëmë thënë, me armitsinë dhe jothmanit, rradi Allahu anhu, edhe ata e kanë sulmu. Edhe ta është, këta që i, për, që i përkrajnë këta sulmuës, edhe këta të padrejtë, i bjenë se janë në zënës të Abdullah i bën Sebe, el-Jehudi. Pra, ata cilë të cilët e sulmojnë Uthmani radhiyallahu anhu e vazdoin punën e nxënësve të Abdullah ibn Sebejt, kurse ata që kundërshtojnë njerëzit e kthill, se i te kutubin e të tjerë, ata që që i kundërshtojnë dhe sqarojnë devigimin e tyre, nuk ka dyshim se janë pasues të sunetit meherret sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës së sahabëve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nibiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen